Vi i Grøtlorsen er tilbake, back in business. Absolut. Det har gått av tid siden sist. Ja. Sånn er det nå, Måvi. Ja. Livet skjer oss, ja. og, og det blir liksom til at dagene flyr. Ja. Ja. Men det er liksom ikke fordi det har skjedd alt for mye at det har gått lang tid heller. Kanskje tvert, i, tvert imot. Egentlig, ja, <laughs> sånn er det noen ganger. Men ja. vi, vi tänker at vi er her nå, eller vi tänker jo ikke det, vi er jo det. Ja. Altså, det jeg det jeg håper vi er sånn. her. Vi er svært, her. Vi er her, ja. absolutt. Vi är i studio, och vi digger fortsatt folk. Det er ikke ment, og det er så sant som det er sagt. Det er så deilig å ha med seg dette, mm. når vi skal til å høre litt om de viktige tingene i livet. Ja. For det er jo det grøntlosen handler om. Absolut. Ja. Så du var litt skeptisk i ansiktet, noe grønt? Ja, for jeg lurer seg på vad er viktig det vi ska snakke om i dag, tror jeg. Det jeg er jeg på, for det vet vi jo ikke. Nei. Vi bare gönne på som vi pleier. <laughs> <laughs> det gör vi. Ja. det har ju jag si, ting i världen och blivit allt rart jeg. men det har varit satt den mai. Det ja. har varit. Och er jag glad i den dagen. Det är nog det, men det som jag vet man lite märker i och jag får ju massa mail reklame. Ja. På og det som kom på 17. mai ja. fra flere sånne var at 17 prosent rabatt nei, jo, er det sant? Jo. da tenker jeg, nå har du vridd nei. ut av, det er nesten som å vri blod ut av stein altså. ja. det var komisk 17 prosent ja. rabatt da. det er det liksom ikke noe å snakke om heller, nei, det er, det heller ikke, tenkte, er det liksom gimmikken av 17. mai 17 prosent ja, ja. ja. nei, så gøy rett ja. og slett for dumt vi er jo midt i pinsen da. ja og det har jeg på, at egentlig så har jeg, hva, hva gjør en i pinsen? Det kan en jo sjekke på sosiale medier, hva folk driver med. Ja. Selv føler jeg at jeg går i lup, altså at jeg legger ut ting på sosiale medier jeg har lagt ut før. Jeg har ikke gjort det, altså det er nytt, men det er jo det samme. Jeg går den turen, jeg gjør litt sånn, spiser en god is, bla bla bla. Andre ser det ut som de er i utlandet, på tur, mye på Kjøme, tror jeg. Mye, mye på Kjøbe, nedi, ja. mye på Kjøme. Ja. Og det er mye herlig sol og vær, og, og deilig da. Ja. Folk henger med pinsevenna sine, for å si det <laughs> ja, sånn. ja, for å si det i overført betydning. <laughs> ja, ja. Men jeg har også hatt det sånn, apropos finne på, for jeg har liksom kommet inn i sånn, jeg har jo bra, uh, koser meg litt på hverandre, rusler turen, leser litt i boka, har kjøpt inn sånn som en bør kjøpe inn til pinse. Det är ny sån vad jag vet inte vad heter för nå men det är sån med vattenslang på som sånn trammel och slange. Å oh, ja, så sånn att jag ska Ja, och få spyla varandan och få spyla bilen. För jag ska göra nå med varandan där jag köpte in allt. Jag har köpt in sån såpfjärner sånn, och sån du ska ha på efterpå som heter bejsen och sånt. Jag sovna lite. Ja, du gör det. Och jag har ikke byggt med nog. Nej, det var gott att höra kontrad, ja, ja, ja. ja. det, det, sånn det, det. har allt klart. Det er ända nog. Det är sån kan göra andra gånger en pins. Det har jag tänkt på. Och det har jag tänkt det hela fjol då Jo, men det har ju, det är inte någon skaderset. Nej, Jeg jag menar, och jag så glad när han på lokal butiken Jeg jag köpte dessa remmar, den sa till mig at det bästa är vis träverket är fuktigt och då sa jag det bör regne. Ja. Men jag nickade mest då. Ja. Ja. jo, jo, sa han. Då ja, framment inte spyle. Han mente kanskje spyle, jeg går for regn. Ja, ja. Nei, men da venter vi på det, for, for å si det sånn. Så da har ikke jeg mer å si, ja. <laughs> nei, det, det var så langt i år. Ja. Ja, nei, altså, vi var jo inne på det her en dag, at det er jo agurkenet før agurktiden er i gang. Absolutt. Så det er jo ikke... Ikke, agurka er kommet opp ennå. Nei, Eller, ah, sånn... nei jeg, jeg har ikke peil. Eller hvor er de kommet fra igjen? Nei, vet ikke. har ikke grei på sånn. Butikken. <laughs> um, ja, ja. Men jeg tenker litt på når jeg liksom kjører litt rundt og ser litt, og sånn, og så tenker jeg at alt ser jo bedre ut på denne årstiden. Ja, ja altså, det gjør jeg. jeg. Jeg blir så vennlig innstilt ja. altså, til, til liksom det utroligste ting. Ja. Det hus som ligger på feil sted. det ja, ser så koselig ut. Ja, til folk egentlig. Ja, jo, jo. Men ja. altså, du er i god lune, tror jeg. Ja. Ja. Blir det, når liksom, det er knapper, ja. da tenker jeg nå. Men da springer fort du nå. Ja, da, ja. Ja, det har bare eksplodert, vet du. Ja, det du. Ja. Nei, det er grådig. Men da du i humør, for du har fått på deg sandaler. Det er alltid en sånn mileperl for deg, vet det er så deilig. Men du tror nesten ikke du rakk overgangssko i år? Nei, det utgått med skyheng nedløft. Ja, for det pleier jo å være ekstremt mye fratt. Ja, på det i stedet. Det gikk rett fra korte buds til sandaler. Så godt. Ja, ja, så den er problemløst i år. Da har vi ikke hatt det innspillet i podden, faktisk. Kortriset har vi ikke hatt på år. <laughs> Artig, altså. Ja eller är jag ju nog det. Eller ja. har dålig uppfattningsförmåga. Jag var så säker på dem och varför jag tänkte det, jag kan ju lura på, men jag var så säker på dem som kom Helge Jörsel. Helge Ja, Jörsel, alltså Helge Men det var jo Haga Jörsel, ikk sant? Å ja. Ja, men sen då rakt igår för jag liksom tog det helt in och lagade mig lite av historien om Helge Jörsel är. Ja, vad ska det för Jörsel helga? Ja, riktigt? Ja, ja. hur kom ja. du fram till? Nej. Det blir bara rarare och rarare så jag hoppade den tanken då och gick över på jag tänkte att så är så skit liksom rövin att Ja. Ja. Ja på ja på den moden. Du brudle. Ja, självklart. Ja. Ja, ja. Og ja det nu lagt till lite blir detta bedre og bedre än jag hade trudd. Ja. Där ser du grötlorsen är till för att utveckla också nya begrepp. Nettopp. När vi helgödsel och ja. vi ska växa och gro det då och bara också vart i livet. Ja. Så her, nå kan i... du ha litt pinsgjørsel. Ja. <laughs> det er litt sånn, ja. sola og noe ja, godt sola. å trekke og litt sånn, ja. Ja, det ja. mm. og turen og alt ja. Alt ja, smått i det. Nej ja, så flott. Isen ikke minst, så ja. har ikke kjimsa god is. Nei, det er godt også. Altså. Jeg har fått meg en ny sykkelhjelm. Nei, gratulere med det. Du, du mente det? Nei. Nei, jeg det var litt sånn, ja. men jeg er glad for det, for at, det, uh, jeg hadde en fin, helt dårlig sykkelhjelm, den uh, adopterte sønnen min. Det er fint, altså ja. han må jo ha hjelm, så ja. det var greit, men da måtte jeg få meg ny. Ja. Og da, i den pakka da, fjonghjelm, altså, ordentlig fornøyd med den. Ja. Men der er det med bruksanvisning på 42 sider. For å ta på seg sykkelhjelmen? Ikke så kan du, tenker jeg. Nei, men er det altså, mulig? Da, da. Du, du måtte ikke sette sammen hjelmen selv. Nei, da den var ferdig montert, kom en sånn fin... Det kommer jo en sånn eske det føler meg som en fin silkepåse. Akkurat sånn til fine vesker. Finn, altså. Ja, ja, ja. Du men kun... 42 sier. Ja, det var helt vilt. Ja, ja, ja. Har du ikke lest, lest det gjennom da? Nei, nei, nei, nei det sånn at de er at du skal sette det fast mellom et eller annet oppe ja, i det, hjelpen? Ja, det tror jeg også. Altså, sånn, ikke, du... og ikke bruk den til det og det. Ikke bruk den till grill? Ja, litt sånn. Da <laughs> hørte det så flott ut du nesten kunne hatt den det bryllupet som var i går. Ja, men da hadde jeg tiara. Hadde du det påverkt? Selvfølgelig. Jeg har alltid det, når det er kongelig vruller, har tiara på. Ja. Jeg har en stort utvalg til tiara så jeg valgte en omhyggelig i ja. går da. Var den en rosa eller sølv? Det var sølv med rosa. Jeg har sånn med rosa det. diamanter ja. på. Ja. Mm. Jeg har en med rosa pels og... Og barnebutikken? Sånn. Jeg vet ikke jeg nei, den. er nei. veldig fin. Ja, det skjønner jeg. En i tiarasamlingen min. Ja, mm. så flott. <laughs> ja. Har du denne av di? I skapet? Ja. I tiara-skapet? Ja. <laughs> ja. Det er glassdør i det. Ja, ja. ja. Det er lett tilgjengelig også. Ja. For du vet aldri når du liksom trengs å få smukka på seg. Viktig, altså. Har du en sammenleggbar tiara i veska di bestandig? Det har jeg ikke. Ja. Finnes det? Nei, det synes jeg ville vært et godt forslag for meg. Ja, til og med tiara til bikene, ja, altså. Oi, oi, oi. så flott. Ja. ja, hvis det er viktig. Da koser du deg fælt, mm -hmm. altså. Veldig. <laughs> du? Ja. Nei, kom igjen du da. Ja, nei, jeg har tenkt på det med skandaler. Ja. Altså, jeg lurer på fellene på hvor mye som skal tell for å kalle en ting for skandale? Ja. Det er likelitt det der, wow, ja. det er skandaler liksom, ja. Kan det bli helt glad. Men altså, hvor går grensen da? Mm. Og nå ble jeg veldig opptatt av det må jo være kulturelt betinget også. Ja, det kan være. Ikke sant? Ja. Det er mulig å ha aldersbetinget også. Ja. Men jeg, ja. hvis noen sier til meg at det, det er en skandale, får du ikke vel løst å protestere? Nei. Nei, jo, tenker jeg da. Ja, ja. Jeg, men synes du da alltid at det er en skandale? Nei. nei, jeg gjør jo ikke det. Det er nettopp det, skjønner du. Jeg jo ikke det. Jeg tror noen av oss mennesker også får litt for ut vid toleranse for skandaler etter hvert. Ja, at vi liksom tenker at det er ja. ikke noe skandale. Ja. Nei, men jeg, jeg kjenner jeg liker begrepet, ja, og det jeg skulle ja. oppleve av altså det. Altså ikke så tett på livet, det nei, mener jeg ikke. Ikke på ditt eget liv. Nei, nei, nei, nei ikke den, min bane halvdel. Nei, <laughs> men den får liksom litt sånn, uh, du känner forventningene komma. Ja, av, når begynner det begynner å være i skandale. Ja, ja, ja. Men har du vært borti noen år siste, eller? Nei, dessverre. Jeg, altså, jeg har jeg tenkt, vært, tenkt på det, her er ikke noen skandaler. Jeg synes det har vært lite. Var lite. Hadde jeg av forventning om det i dette bryllupet? Ja, det var jeg selvfølgelig. Ja, du var det du var. Ja, ja, ja, ja tänkte plötsligt kom det någon fra United. Øh, jag höll på och svirravandes in i kyrkan. Ja, det hade inte det va. Nej, allt var så fryktligt och europeiskt och allt var. Så ja. fick tro på kärleken också. Nästan. Mm. Nej, har jag inte och kärleken, jag har ja, tro istället. Ja, ja, ja. Nej, så stult. Ja, har ja. det jag men du apropå bröllop så sånn. när jag tänkt på eller jag på Finn då för se på ting. Och ja. eh, så en brudekjole som säljer på Finn. Uff, ja. Eh, så någon reklamerar med att den aldrig har brukt. Ett brudekjole oh. säljs aldrig brukt. Ville du köpt den då? Vad dålig karma, tycker jag. Ja, ja. karma. Det var ju liksom vila förbannad Ja, ja för han stack eller ja, hur? Stack ja. eller Ja, eller så kan det vara någon som har fått fullständig dilad köpt in tre for eh For den maldr fick bestämma. Det ja, Men jag tror det driter att skriva aldrig brukt det alltså. Ja, ja, ja, enig. Då ville jag höll fortalt det. Ja. Och så som sånn, sån skryt visst någon satt på Montana, då skön jag hade två, ja. så valde jag en andra. Ja. Men ikke gick vi aldrig brutet tänkte. Vill du det, har det varit skandala, tänker ja. Det är inte en god skandala som jag hade tänkt. Den med köp är lite som som att köpa hus med sån dålig historia. Ja, exakt. Ja, då bra, va du? Nei, og det tror jeg er vanskelig å få solgt sånne hus Ja, mm. ja klart det er det Ja, jeg hadde hørt akkurat en annen podcast om det Om den Arvedalssaken, det kan ja. jo være dagens anbefaling ja. En eh, viktig podcast eh, Der, det huset da, som det Arvedal-tinget Forrige ikke så verst, ja. det var veldig vanskelig å se mm. Ja, det er ikke rart, vet du Nei. Nei, det har jeg en forståelse for også Ja, jeg skjønner jo det um, Litt rask overgang til noe annet nå Når du hører dom som et brød Ja da har jeg begynt å på om vi gjør brød urett noen ganger. Jaha, har du møtt på noen smarte brød? Eller? <laughs> ja. ja, eller jeg tenker, hvor, hvor kommer det fra at brød er så dumt da? Det er ikke... Brød er langt og tørrt, liksom. Si ikke det, det kan være ganske freshe korn og litt juicy støff inni der da. Ja, men smakt. som et brød. Ja, men det, det, brød har jo null intelligens. Ja, det vet vi ikke noen. Det kan være at det er liv... Har du vært fri lenge nå, eller? At det står til liv i litt brød? Ja, litt for lenge. Ja, hvorfor valgte den akkurat brød? Dump som et brød? Ja, hva skulle det vært da? som en ert. Jeg tror erter har mindre intelligens enn brød. Ja, men det er ikke feil å si dum som ert, men det er jo at dum som et brød er et begrep, da. Ja. Det blir liksom... Nei, jeg får meg ikke til å, å, å forvridde til at brød har rentlingen. Ja, du får ikke det. Nei. Du tror ikke det er liv i brød? Nei. Ja, kan det kan jo være å liv på den måten at det kan bli mugg, men det er jo kanskje ikke så mye... Det er ikke bra det. Nei, det er ikke det. Det er nei. jo ikke akkurat rentlingen liv, eller det vet du heller ikke noe annet skjønt. mer rentlingent enn selv med brødet, Ja, det er, du det. Men, men brød er jo ikke levende. Ass. Jeg ser på brød som en død ting. Hvorfor skal Ja, ja, det er jo kanskje et veldig godt begrepp, da, for da, da har du ikke mye å fara med deg. Nei. du er dum Det er liksom... <trykk> da er det litt kjørt, tenker ja, jeg også. Altså. Ja, og, ja, okay, da er det tørt. Ja, da er det tørt. Åh, ja, ok da. Nei, jeg har hatt fri litt lenge. har det. Ja. Det har jo forstått. Ja, det altså. Så det er ikke søkt på Og det har jo sett mye på serier det siste. Ja. Ekstremt mye. blir jo opptatt av visse ting, og det er jo det med amerikanske serier eller filmer, så har jo folk på sig sko i senga. Har de det? Ja, altså, nå mener jeg ikke sånne filmer, men vanlige folk i vanlige skuer. Ja, jeg så altså, sko, det jeg tenkte på. Sko i sofaen på, for... i jeg Har jeg ikke tänkt på noe? Har de gang. ikke det? Nei. Jeg legger merke til det. Altså, ja, men i senga? Ja. Altså, de har lagt sig for natta, men de liksom slenger sig ned på senga da. Med skoene på? Ja, med skoene på. Og oppe i sofaen, med beina oppi, med sko. Det, det synes jeg ikke noe Nej, men jeg tror kanskje det er for at i USA så går folk med sko inne, da. Ja. Det er liksom veldig vanlig. Nei. Men det er kulturerpe ting av det å si. Ja, det er det klart det er det. på sofaen med sko ja. på. Ja, nei, jeg synes ikke det er riktig, da. Nei. Jeg synes egentlig det er straffbart durt vart det. Möbelläggning, möbelläggning ja. Men nu bynt jag att tänke på i noen land eller någon kultur så är det också detta med att de inte har soffbord eller soffan. Ja, ja, ja, ja. Det är lite rar övergång från de skåna, men det var ja, nämligen de syns så vi är på led. Ska ha tank. Ja. Ska sitta med koppen. De... Eller ska ni inte dricka kaffedroppan? Är det svenskarna? Vad ska jag göra då? Sitta eller så på den soffan så har de gärna teppe föran. Ja, väldigt rart. rart. Nei, jeg, jeg vet ikke. Nei, det der har jeg aldri skjønt meg på. Nei. Men jeg vet ikke vad som er rarest, om det er det eller sko. Men, men det er like rart. Jeg hadde kanskje tenkt at serien var ganske kjedelig, siden jeg begynte å tenke veldig mye på dette. Men det har i hvert fall slått meg da, flere ganger. Ja. Mm. Du, apropos kulturer da. Mm. Jeg har jo sålt bil jeg, vet du, mm -hmm. siden sist. Og det er jag väldigt nöjd med alltså det var ju artigt historien så själv för det jag tänker ofta ofta sen den gamla Toyota RAV min någon tankar där den löper runt på de afrikanske savannerna Ja og det, det, det kan gjør. vi ha våre tvivel om grätten om den har gått så langt. eller ja, den ble i det blev sen till båt till bron mm. till han som köpte den Ja og det var en så altså rörande historia jag fick pengar i cash och allt var i ordning eh uh, og han var så fornøyd med bilen, og jeg liker å tenke på det sånn at de siste årene raven fikk, de fikk i Afrika. Ja. I det gode, varme været, det sliter med han på vinteren, og vet du, de siste årene, så har de gjort det. Ja, men vad ska de med en raven her i Afrika? Jo, men kjære, den rommer jo mye folk. Jo, jo. Jeg sa jo ja at el kondisjon og ødelag, det gjorde ikke noe. Det brydde seg ikke noe om den den bilen. Nei, det beste med den historien er jo når du har svott det Nomad Tracker og fått det längst mul hunna. Ja, og du vannte jo den när vi stacke Afrika eller liksom. Trodde det nästan var en tullhistoria, men jag såg det. Jag kunde inte tro alltså. Jag trodde för det första kanske kan komma du kopp. Og i tillegg så var alt, for det hørtes litt sånn puss ut sammen, ja, ja. men den, den er nok sendt av. Alt i året rundt. Det var, nok, det jo, det var ja. god i Ja, det er det, er. det, er også. det er også. Det er liksom sånn, å få oppleve sånn i dagliglivet sitt. Ja, det er viktig. Da snakker vi. Ja, da ja. snakker vi. Den kommer jeg til länge på. Ja, den, du vant den konkurransen, helt ja. klart. Folk har jo forskjellige dialekter. Ja. Jeg pleier å si at jeg ikke har dialekt, og det skjønner jeg. Også, Alle har det dialekt. Det ikke påstå. Ja. Men toppen av bygdedialekt, det er liksom folk som sier «aventerer». Det synes jeg er skjartig. Her og da så leste jeg en annonsen, da, som står «jeg aventerer», «hå skrev det», ja. Hvordan skriver han egentlig det? Ja, er det to ender? Nei, avventerer. Avventerer, ja. ja. Det er ikke i luften som sjekker, det er noe som heter det. Det er ja. jo ikke det. Nei. Det er jo litt rett og slett feil brukerord. Ja. Hva, hva, hva heter det for noe igjen? Avventerer. Ja, eller avventerer. Avventerer, så hør jeg ikke. det er liksom... <laughs> Mulig jeg er en av de som sier avventerer. Avventerer. Nei, jeg vet ikke, <laughs> Avel, ja. Avventerer, ja. Nei, altså, jeg, jeg blir jo litt opptatt av språk noen ganger, og så er det noen som sier men ja. Ja. Hva, det med en helledusen. Ja, herlandusen? Nei, det er jo veldig puset og pusket, altså. Vet du hva det betyr? Nei. Herregud. Jo. Det er bebelspråk for herregud. Det visste jeg ikke. Nei, det, det, er, det er sant. Det er seriøst også. Ja, tenk på det, så sier folk noen ja, men herlandusen. Så sier folk, herregud. Folk det virker jo ikke pent. Det blir jo bitere i seg. Ja, ja, ja, ikke bra. Nei. Nei, det var ikke noe fint. Jeg tror dette er sånn uforstand fra meg, ja. for, ja, for visste jo ikke selv det. Nei. Nei. det var helt, det var jo, nå synes vi fikk, hva heter det for noe, kunnskap her ja. i lorsen. en liten fun fact. Ja, mm. det er viktig altså. Mm. Du, en dag her så spiste jeg en avokado. Ja. Den jeg smakte drikker. banan. Jeg vet jeg snakket om avokado i forrige lors også, men helt seriøst altså. Banan? <laughs> <laughs> Och det är det raraste. Jag har varit med på på lång tid. Men det är ju samma konsistens. Det tänkte jag på. Ja. Det men alltså har den ligger för nära banan, tänkte jag för den, den var alltså så bananig. Fast hade den, den ligger vid sina bananer. Det vet jag inte, eller jag husker ju inte det för jag köpte inte har inte hemme banan här. Inte hemme här. Nej. Mm. Ikke noe glad i bananer. Nei, nei, jeg tenkte, assj, så grua meg til å spise avokado. Ja. Du, det bananen. var en veldig skuffende og rar opplevelse, for jeg er egentlig veldig glad i avokado, Den ja. Den smaken, og, ja. ja. Og så tenkte jeg bare bananer. Banankado? Ba ja. Der har Dem du en dag. Er kreativ, altså. ja, ja, ja. Ja. Det er jo kreativ, altså. Banankado? Ja, det var lov for det her i disken. Jeg ja, må nesten notere i ja. ja. ja. Det var flott! Ja, ja, men det var litt uturre. En annen ting som har med liksom smak og lukt og sånn, det er hvitløk. Ja. Det har vi hatt en liten prat rundt. Ja, at, min påstand er jo at det lukter ikke som i hvitløk av folk lenger. Nei. nei, for jeg kan jo komme til å si sånn, å, det lukter som hvitløk av ja. så kan du si, nei, det kjenner jeg ikke. Ja, så blir det så slutt å si sånn, for det var før det. Ja, men hva har skjedd med oss da? Ja, lukter... for før lukta vi jo, da synes vi hvitløk var mye. Ja, men jeg tror ikke så mye lenger, ja. Nej, har blivit liksom uppåt så vi har infiltrerat i livarna våra ja, och att vi har vant oss till det. Ja. Och att nästa generation kommer inte att lukta vitlök? Nej. Det det det är inte samtida. Nej. Nej. Vi förs var helt så sånn, nå härligt lukt utlök. Ja. Eller så sånn, dunskil jag spiser så ja. jag var så sånn, nej, kom igen då. Det var ja. för 15 år sedan. Men någon jag känner ju någon som får eld i lade så att jag har något där var på det. För att inte gå runt och plagga folk da. Ja, men alltså men då har, ja, har du ett ja. ja, ja, et et problem. Då har du. Ja, du har ett problem, den andre. Du äter vitlök. Men det, det var gott att höra då. Ja, och så stadfäste det. Jag synes får vi lyssna då knä lite. Ja. Mm -hmm. Fördapligt ja. Ehm ja. um, små og store ting du, men um, visst du ut på dagen upptäcker at den ene socken din är vrång. Vad vad gör du då? Lite som sånn, la den ner och sånn? Eller vringer du? Ja. Finder du ny socker? Hvorfor går du på arbeid? Altså, hva ja. du gjøre? Oi, oi, for et kjempe dilemma. Dilemma, altså. Ja. Nei, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, alt i meg sier at jeg burde vrengen for å få symmetri. Ja. Men da har han jo vært nede i skoen, og så skal han på foten min igjen. Og sånn, og jeg hadde ja. vrengt den, jeg, altså. Jeg ja, hadde vrengt den og tatt på igjen. Liksom. Ja, jeg hadde det, altså. Ja. Det er nok mer nærliggende. Ja, hva jeg. hadde du gjort da? Nei, jeg tror jeg hadde vel gjort det også. Mm. Jeg ville ikke nok gratten være der, altså. Nei. Tror jeg. Nej, det är inte det. Nei, så litt sånn feil, det är sån en fel det har. När det är skon har varit min egen sko. Ja. Ja då, det är ju ingen kris sån så här. Nej, och får liksom sko, -ting sko -ting på sig med liksom. Ja. Nej då, det är inte illa det altså. Men du en annan ting då, det har kanske värre visst du har liksom tatt på en av en sort, en en farge skill Ja. På sockarna. Villed ja. du då, vad vill du då gjort? Visste uppdagade det? Nej, jag vill nog bara gott med det. Mm. Ja. Ja. Jeg tror det er ikke så farlig. Det har blitt tøff om året også. Jeg er ikke så opptatt av det kjenner. Og det kan fort skje, vet du. Ja. Når man har bare svarte saker, og du vet svart er jo ikke svart. Nei. nei, det er langt fra svart også. Og altså. kort er jo ikke kort. Nei. Og lang er ikke langt. Nei. Nei. nei, det er, det er så sant også. Ja. Så sånn som det er sjakt, faktisk. Ja, ja. Nei, det er jo godt å få avklart. Liksom. Det er litt sånn å tenke over litt sånne ting. Det er mye man kan tenke over. Mm. Har du tenkt på hvordan idrettsutøvere... Øh, jeg håper de bruker kroppen sin det er ikke det jeg mener, men når de går rundt hvordan de liksom håndterer kroppen sin idrettsutøvere? på generell basis, så opplever jeg da at idrettsutøvere, akkurat som om de har for mye kropp, de vet liksom ikke helt hvor de ska gjøre av brøstkassa de vet ikke helt hvor de skal gjøre av beina så går det, blir det mye sånn rar hva du har sett da? På? på forskjellige idrettsutøvere både ski, hva er det andre tingene? fotball, fotball. Ja. jo, jeg står for det, altså akkurat for mye kropp ja, akkurat sånn, ikke, det må ikke det eller tjukke eller noe sånt nå, ja. men det er som om kroppen er litt for mye for dem å håndtere, det blir ikke naturlig, det blir mye sånn der nå sitter jeg og gjør bevegelser i studio som ingen ja. ser da, aldri sett nei, du, aldri, kan nei. du legge litt merke til ja, det ja, men de er jo som regel veldig ja, eh, hva skal jeg si trent da, ja. veldig de er jo fitt, liksom holdt ja. sammen, ja ja. Tror du det gir et Fyller annet? Fyller skillene på en god måte. Ja. Jo, det, noen er jo rett så, så og slett skihopper, de ser jo som har fått mat. Men, så det er jo for lite kropp, ja. heter min mening. Det er noen altså, variasjoner, det skjønner jeg, mellom de ulike idrettsgreinene. Ja. Men jeg har sett en del, men jeg tenker, ja, men, har du liksom fått for mye muskler i beina? Er det vanskelig gå vanlig liksom, ja, da du ikke det ja, men nei. tenk litt over det da ja, ja, og så skal vi, ja, eller at det er liksom litt for mye å bære på øverst oppi skulderpartiet altså, ja, og da blir det litt sånn unaturlig ja. nei, men det skal jeg ta oss mm. og legge merke til det jeg vil at du ser, legger, merke, litt. legger litt merke til det legger litt merke det som det er til mm. ja. um, en, en utrolig viktig ting som jeg har kommet på ja. Ja, som jeg synes er Helt ujenførerbart selvfølgelig, men det, jeg synes det er en så god tanke, og det er om alle burde ha samme størrelse. Ja. I klær og sko. Ja, at vi alle ble, aldri ble større enn medium, liksom, ja. i kroppen. Ja, og det er ikke, ja. Så, jeg er ikke opptatt av at alle ska se sånn. Nei, men, det nei men, men at det hadde vært mer praktisk. Takk i klær, da. Mm. Tenkte jeg markedet, mm. det, tenkte jeg finn.no mm. med det. Men alt var i rektig størrelse ja. for det er jo det liksom, når du finner et skup og så er det feil ja. størrelse så irriterer det meg ja. men, men det hadde jo krevet ganske mye av menneskeheten hvorfor da? ja, men kroppene er jo veldig forskjellige vi vuxer till i alla bauero kanter och fasta Ja, men det måste ju ta slut på. Ja, och vem ska ta grep där? Nej, det, det Nej. manipulering på högt nivå där <laughs> ja. som du ska ta tag i? Nej, jag har fuckat gjort noe med det. Hackar de myndigheten där, jag vet inte. Nej, det luras lite på vem som har egentligen. <laughs> ja, vet inte. Nej. Men det är bara exakt och bara sitter har rättigheten att scrolla då, ikväll så tänkte Så då tänkte du det. Här är lösningen för att det irriterar mig. Där fant något som jag letat efter länge. File stulst det. Ja, kedligt också. Skal det være sånn da ja, Tenk så mye som ligger ubrukt i skapen Og ja. kottet til folk ja. Kott, har mange kott Jeg liker å kalle det kott Det jeg har under trappa ja, Men det er som har kott Noen har nei, kanskje noen kott Noen har kott, og der det ting Kott, veldig rart Har du på kottet? Ja nå ble det, det så rart, vankottet. veldig rart ord. Ja, ja, men tenk fått, fått ut alt dette. Ja. ja, jo, jo. Ut av kottet. Jo, jeg har kott selv det, under trappa. Ja. Der er varmt vansbered, der Ja, ja, ja. Men der, tenk hvis alle hadde hatt da din skostørelse. Mm. Da hadde det blitt grei på oh, ting, ja. Å, Gud, da er det godt. Ja, jeg skjønner at det er helt... Uh... Helt koko. Ja. Du, jeg trodde jo at jeg møtte en uh, synskogsfag eh asiatisk kioskmann här i Norge. det var en busig upplevelse. Nästan var det du ha. Ja, jag gick in och så bara jag upplevde att jag bara gick in och så helt normalt og så sån måste en softismaskin är ödelagt. Så tänkte jag, ser jag verkligen sån ut at jag ser ut som det Ja. Anten så ser man vad jag tänker eller så ser ni på mig at jag har glas softis liksom? Nej. Jag har bara spist 2 en softis i år har jag spist. Men i vart fall det sa og nå må nei, jeg, jeg, jeg har begynt å, har du vært der mann? Eh, nei, jeg har satt folk på saken, ja. folk jeg känner godt, som ja. skal gå innom, och så ska vi se om han sier det samme til dem. Ja, er han ødelagt enda? Nei, la meg si det annet da, sant? Skal oh. du ha melkesjokolade, eller ska du ha kaffe, oh. sånn før du får bestilt? Da er han jo ja. Och det täcks så deilig för nogångs så vet jag helt då jag vill ha själv. Nej, då vet vad vi har nu, då var tanden. gå? Ja, det är ju långt till tellers, det var det var tips. Det var ganska artigt då. se. Sen så jag gick ut igen för då var jag för det skulle ju ha sagt. Ja, det skulle det, det som var så komiskt. Ja, ja. god liten historia det va. Ja. Ja, eh, du säkert ett sån där fest då när kom in dit. Jag ville ja. snacka om, om det hva slags vi har ja. og da er jeg opptatt av utgangsfjes ja for ja, du skjønner hva jeg mener altså, ja, altså at vi har liksom et fjes vi trykk, går ja. Da, ja, som man går rundt med Stort sett. Ja, og jeg skal bare røpe deg at jeg er utrolig skeptisk til de som er forblie oh, ja. de som har forblitt utgangsfjes ja, ja. Da kjenner jeg. Jeg skal ha mye telt den menneske oppviser meg. For da tror du det som er noe som mest. lurer, altså, hva sånn, er det for noe? Falskt, ja, utgangsvis. Sånn, Forbli. Mm. Nei, vet du Det har jeg ikke noe å på. Nej jeg får jo noen tanker om det, ja. ja. Men du vil vel ikke ha et for surt eller morskt utgangsvis heller? Ja, men, på dronnegjenglandet. Hun, hun er sur ut. Hun er sur ut. Hun er så sur. Nei. Nei? Altså, Nei, det er sant. Det er faktisk blitt venner selv om hun ja. så så grisesur ut. Ja, det gjorde da. Ja. Virkelig seriøst. Men mm. Og så stod jo en mann bak alt her, på, som så ut som han var 250 år. Ja, han var blid. Ja, han vinket og smilet. Ja, ja, ja. Men, nei, ja. ja. Nei, men du, det der kan vi jo legge litt merke til det også. Ja, jeg synes, jeg synes kanskje folk burde ta det litt til seg, ta litt ansvar. Og ja. som utgangsfest har jeg, ja. sånn at den ikke kommer der og ser ut som du er på Tivoli, ja. for de som liker det da, det er kanskje ja. så dårlig utgangsfest. så det er jo litt artigere kanskje med de som er litt sånn mofsete, fordi at da plutselig så ser du at det er jo et smil, et vakkert smil det, ja, ja, for jeg er ikke redd folk som er surere som sitter ut, det, det, det tenker jeg er litt interessant ja. men for bli, da kjenner jeg jeg går litt i vranglås det er du går i vranglås, ja, jeg, jeg kommer gjør. ikke her nei, deg, liksom. ikke, ikke sette opp det nei, trynet her nei. nå skal du høre, blir jeg litt sånn litt sånn salgsfjes plukt av deg, blir jeg litt sånn <laughs> ja, jeg er kanskje dårlig nei, ja. jeg er, nei, jeg er sånn. dårlig og dårlig jeg vet ikke om vi skal snakke jeg bare innrømmer jeg ja. det, jeg sier, sier det som det er. ja, ja mm moshunt. Jeg har lagt ett slags väldigt dåligt lite dikt til oh, grötlorien. Yeah. Ja. Ja, det är ju det det liksom avspeglar lite dåsen vi jobber här i lorien då. Mm. Och en setning som kom kom till mig här en dag og så byggde jag lite runt det. Yeah. Så detta er till også i yeah. Manus er som anus. Kommer bara färdigt ygg dritt. Här i lorien har vi omedelbare og klare. Hver episode er en ny hit. <skrøk> ja, var sant. Ja, det var sant. Det var en gittig dårlig, ikke <skrøk> da? Men altså, det er mye rart. Jeg, jeg tenkte på dette, det at, går at her litt. går praten, ikke Man må ja. ikke ha et manus. Nei, nei, nei, nei, nei. Det hadde Vi et utspring for det at jeg hørte på noe hvor manuset var så tydelig. Altså, Å, ja. Og det ble kjedelig, ikke Och då då tänkte jag Manus er som Manus. Ja, färdigt tidrigt och det var ett ekelt. Ja, visst är det ekelt. Ja, Men så kommer liksom hyllesten då till lunchen. Ja, ja. Han varar lite god med sig själv. Ja. Och ja, det är det. Ja. ja. Varje episod är ni helt tight. <laughs> stress. Ja. ja. Episod där ni liksom har med om stress, så är kanske bara ja, lite grann till inspiration. Ja, den är skitutdel. Ja. Är en jättebra reklam och skön att ha gjort tanten så på TV. Men studenter, jeg skal spørre deg noen ting. Jeg vil ja. ha et ærlig svar. Ja. Eh, og det er om du lager folk på mobilen med tullene. Eller sånn, hvis du har møtt noen heller, om du lager Ja, jeg gör det. Noen. Du gjør det, ja. Ja. ja. ja. ja det Hva tror du du står under? Det? Nei, jeg vet ikke. Grøten? Ja, selvsagt. Ja, jeg. jeg fant deg ikke her en dag. <laughs> nei. Nei, nei, nei. For da skal jeg ringe deg opp. kokt bort. Ja, da ja. gikk jeg på normalt navn. Vet. Nei, nei helt koko. Ja, så jeg tenkte, ja, men hallo, liksom. Ja, ja, ja. Oi, nei, jeg har andre tullenevn også. Nånn ja, litt sånn kamuflasjenavn. Ja, for så altså, tenkte jeg, gjør alle det? Det var egentlig godt å høre at du gjorde det. Jeg tenkte ja. du ikke gjorde det. Skjønner. Og det liksom er så ja. sånn ja, ja. Nej Nei, du, vet du hva? Det tror jeg ikke alle gjør. Nej jeg tror ikke alle gjør det, heller. Men det jeg, jeg har det. hørt om folk som lagrer noen som sånn, uh, ja, det er Knut ikke ta telefonen. Og ja. så altså, litt sånn... Uh, ja, den jævla naboen som det er ikke, det er ikke ja. der man de sagt at det var noe stygt nei, jeg det må det det er for å huske hvem mm, det er da. jeg har mer sånn tullete altså, det ikke, jeg kunne nesten sagt ikke nesten sagt det til folk noen, gang, noen ganger ja, noen ganger kunne jeg sagt det mm, ja. ja, men jeg kunne jo ikke sagt det at jeg vil nødig at noen se på kontaktlistaen min ja. og begynne å spørre uh, uh, uh, ja, nei det, de sure. ja. Ja, mm. og sånn, så kaller jeg dem etter ting jeg har Opplevd? Eh, ja, kanskje ikke. Ja, opplevd ja. <laughs> Eller få begynne med dem, da. Ja. Og da, det men... ser jo rart ut. Ja. Mm. Det, er liksom... det er ikke alle som egner seg heller, vet Nei, du. men jeg skulle veldig gjerne hørt noen eksempler på det, fra mm. andre folk, på mm. det synes jeg er underhåndig. Mm -hmm väldigt bra. Ja. Och så vill jag egentligen upp för alla det då. Det är ett ja. tips. Ja, visst är det. det. tips. Ja, och du husker mycket bättre, vet bedre. Jeg har ju haft någon gång när jag inte har kopplat det till och då måste ni göra nåt alltså då du, altså. ja. du lagt på ett ja, akurat det där du säger som sånn, sånn, var situation här liksom varför varför känner jag Men uh, ja, det ser och går nu. Nu bara då det lyser upp på ditt Det gör det. Där ringer. den ja. Ja, vad är det? Ja men du, nei, noen ganger så synes jeg det er så ærgelig at så jeg, det er så mye jeg kunne tenkt meg å snakke om i Lorsen ja. og egentlig snakker vi om veldig mye, det er ikke det men det er liksom noen episoder i livet og selvfølgelig også fordi en har en jobb så sånn at den kan ikke bruke alt den opplever ja, og det er noen ganger litt ærgelig for det er jo så mye gode historier ja, det er jo fantastisk så det er akkurat som om vi kunne hatt en sånn det var kanskje litt feil å kalle det med en sånn dark lorge. <laughs> ja, kanskje sånn som bare noen klarerte folk får høre på deg. Ja. ja, men det går jo ikke. Nei, jeg skjønner ikke. jo det. Men det er som vi har lyst til å fortelle. Det er jo det som er poenget. Jo, men jeg tenker at det ofte kan fortelle en del av det. Jeg må bare skrive om litt. Ja, det er jo... Ja, vri litt grann på det. Ja. For det er jo det med å, å røpe folk vi ikke ja. kan. Nei, det gjør vi jo ikke. Nei, nei det er absolutt ikke sånn. Men, men så det hender her kan... vel for å si det sånn, uh... Det hender jo at den har noen historier om seg selv, også, som, som jeg, jeg kunne jo nå ha. Ja, <laughs> nå blir det jo verre og verre. For jeg, jeg kunne jo egentlig bare få lyst til det. Men kan det, så. du det? Ja, særlig. Det er ikke alt en får, liksom. Hva skal han si av? En må jo også tenke på etterkommerene sine. Ja, men jeg synes det er viktig at folk skal kjenne seg igjen. Jeg hører på deg nå, nå skal du lure meg ut det hade varit Jag kan ju begynne sånn, jag har jeg väninne. Ja, Så kan folk lura på om det er dig. Jag kan du göra. Det här, jag kom ihåg. Ja, ja, ja. Ja. Jag på ja, det då. Ja, för det är en god vändning. Jag har en väninne. Jag har en väninne som berättade att känner dig som ja. Du sa. Ja, ja och det, det går er liksom nog och få det fram. Ja, er det är altså. det här i världen också. Det är ju obetalelige historier och episoder där som er eller unt lyssnaren av Greta Tors som på. Ja. det vill jag. Det vill jag. Og da kunne vi hatt noe betraktninger absolut. det Skilsettende? Absolutt mm. Ja, nei, altså er Jeg er vedveis ennå Hørte så helt fælt ut ja. ja, det er ikke helt kjørt Neida, nei, nei. nei, det er ikke det men det, det var liksom dette lille her jeg hadde ja. grunnet over da. Ja, i like måte. Jeg har uh, ikke mer å komme med akkurat nå. Nei, nå vi skal videre i livet og ut i verden og mykke opp i trærne. Ja. Så det kommer mer. Absolutt. Plutselig er vi tilbake her fra Gjertlorsen. Ja. Vi lover. Ja, ha det bra så langt. Ha det.